Érdekérvényesítés, lakossági akaratok, társadalmi nyomás, közösségi akciók. Demokrácia most a civil rádióban, az FM98-on. Köszöntöm neked Bányai Géza vagyok. Ma a közösségi kertekről lesz szó, ahol én lakom most, talán még elköltöztem nemrég a József egy, egy jó évvel ezelőtt. és. Őzsefárosnak abban részében van egy csomó üres grund, mint gyermekkoromban, de ezeken a grundokon, némelyiken valami gyönyörűt láttam, kerteket az a, be a kerítésen keresztül, és, és ez egyikbe be is kéreckedtem, ott sikerült valami ismeretségre szertenem, és megmutatták, hogy, hogy ott egy olyan különleges kert van, hogy a háziak vagy a környékbenek oda lejárnak, és mindenkinek van egy darab földje ott a kertbe, és ez körülbelül olyan népünepé jellegű valaminek tűnt a számomra, és akkor láttam a táblát az oldalán, hogy van egy ilyen, hogy kek, vagy kék közös e, e, építészeti központ, akik szervezik ezt, és mondom, hát ez nagyon érdekes, ez akkor hogy működik, és e, a közösségi kertektől Kertész Monika a programvezető, és Pinkedit önként, és az, aki ma itt van velünk, és e, E mindjárt kapcsoljuk ezt a kéket is ide, Jó, Mert azt hiszem, aki a közösségi kertekkel kapcsolatba kerül, ezt úgyis valahogy találkozni fog. Induljunk akkor a kortás építészeti központoktól, amivőre, amihöz nem tudtam hozzákötni én a kerteket. Jó estét kívánok! Hú, nem is tudom honnan kezdjem, mert igazándiból mi több mint tíz éve hoztuk létre az alapítványt, egy, merre mondani, hogy egy hiánypotló szervezetként akartunk valami újat egy kicsit a várossal foglalkozni, Éle, a város élhetőbb ételével, és minden, ami, ami épített környezet és ember, tehát nagyon széles spektrumon, így a populáris a programoktól, a, a szakmai előadásokon, konferenciákon, kiállításokon, városi sétákon keresztül, de beleértve a Budapest százat is akár, vagy a filmfesztivált, tehát hogy tényleg nagyon széles a Spektrum, és igazándiból 2009-10 óta kezdtünk el foglalkozni, végül is az előbbiek kapcsán, mint egy jó példa, megvalósítható jó példa a közösségi kertek, illetve a városi kertészkedésnek, mint mozgalomnak a hazai megkonosításával, és ennek kapcsán kezdtük el Akkor ez foglalkozni az és kipuhátozni. Ez nem, nem olyan, mint a, nem az építészeké, hanem ez valami Építészek, civilek, közgazdászok, mm -hmm. művészettörténészek, újságírók, tehát nagyon sokféle De ez nem csak a házakról szól, hanem nem, nem, a magáról az életről, mondanom, az házakban igen, vagy igen. a városban. Hát minden, ami ezért mm -hmm. mondtam, igen, is, hogy az épített környezet, ami körülöttünk van. Azt is láttam, hogy ezek a közösségek, ma már vannak máshogy is az országban egy, egy jó... Hát egy 20-30 ilyen kert van, ha Hát nézekedtem. megmondom őszintén, én már inkább 40 fölé edatálnám. Akár Akkor a is. Nem, valóban uh -huh. most van éppen megújítás alatt, mert szeretnénk uh -huh. összegyűjteni az ország összes közösségi kertjét, vagy hasonló megmozdulásait, mert hallottam, hogy van közösségi gyümölcsös is például. Na mi ez tulajdonképpen? Ha nagyon távolról közelítjük meg, akkor igazán úgy foglalnám össze egy mondattal, hogy, hogy mi az a közösségi kert, hogy egy terület, amit egy közösség közösen művel, és az, hogy azon belül milyen módon, vagy mit valósítanak meg, hogy az egy pihenőpark, vagy haszon, vagy dísznövények, vagy virágok, akár csak a saját szépérzekük és jó kedvük és érdekében van, az az ő közös döntésük. Igazán ebből alakult ki. Nálunk Magyarországon meg asszonosodott meg inkább, hogy, hogy amit elhozott kis földterület, ez nem egy birtok, hanem inkább egy, egy 6-7-8-9-10 négyzetméteres parcelláról beszélünk, hogy ez a város belterületi adottságaitól is függ meg az érdeklődők számától. És amit nagyon-nagyon fontos, és kiemelnék, hogy itt nem csak a kertészkedésem van a lényeg, hanem az egy az inkább ez egy szervező elv, tehát a mentén különböző korú, hátterű emberek verődnek össze, és, és közösen művelik, ugyanis nagyon sok közös területük van, amit tényleg közösen művelnek, tehát maguknak magukért. És, ami még szerintem izgalmas, és itt főleg a, ugye a Józsefváros is elhangzott, meg a főleg a belvárosi kerületeknél, hogy az ember gyakorlatilag így kitágítja az életterét, tehát hogy nyer egy plusz teret, nyer egy új közösséget, egy új célt, egy új lehetőséget, és ez lehet akár a rekreáció, vagy, tehát itt, itt szintén nagyon, mert hogy ezek a, ezek a közösségi terek, kertek, ezek nagyon sok más lehetőségre is adnak, tehát akár kulturális programokat is lehet szervezni. Úgyhogy itt aztán tényleg a fantázia szab csak határt. Na nézzük ezt ennek a praktikus oldalt, mert mondjuk a, a, a belvárosban mondjuk földet szerezni, azért az egy eléggé, mert a termőföldet. Ezek ilyen üres, beépítetlen telkek, vagy amik majd be fogják építeni néhány éve pihentetett. Telkek. Ott legalábbis a környékünkön ez, ilyenek vannak az. Ez számotlan. teljesen változó, mert igazándiból ugye egyrészt függ a terület tulajdonosai hátterétől, tehát ez lehet önkormányzati ingatlan, külvárosi vagy olyan övezetekben, ahol például a lakótelepi panelházak között, sokkal szerencsésebb, mert hogy ugye olyan beépítési övezetben van, ahol nem lesz, tehát hosszú távú kell gondolni. Mi eredetileg Igen. foglalkoztunk is vele, hogy hogy üres ingatlanok, ugye akkor voltunk, 2010-es években, akkor voltunk a recessziónak így az alján, és nagyon sok ingatlanfejlesztés és beruházás is megtorpant, hogy akár csak így az ingatlanoknak az ideiglenes vagy köztes hasznosítására például ez egy nagyon jó alternatív városfejlesztési modell tud lenni. Hmm. Hát hát ez egy üresen áll, úgyhogy. Hát igen. Van, van. És tulajdonképpen hogy tesznek szert? Hogy mondjuk, mondjuk, lehet például az a Leonardo? Legyen. Ez egy nagyon szép kert, és egy, érdekes, ugye, mert ott van pont most már a ráépült tulajdonképpen a korvin negyed, valószínűleg be is fogja kebelezni előbb-utóbb. Igen, az ugye már az a, a utolsó gyanúl, évünk igen. Van. De az egész egyszerre nagyon is illik oda egyébként, tehát jobban olna, hogyha meghajtnál igazság szerint, mert ez egy olyan kis ékszer ott. de a másik az, hogy az egy virágzó kert hogy az, hogy tettek szert rá, és a többire, hogy tesznek szert. <gül> <gül> Nagyon jó a kérdés. Az az igazság, hogy amikor mi több hasonló témán keresztül elkezdtünk foglalkozni ezzel, hogy hogyan lehetne ezt az egész kezdeményezést vagy mozgalmat meghonosítani itthon Magyarországon, így elkezdtük ennek a jogi hátterét, tudásbázisát, közösségfejlesztési metódusait kidolgozni, meg, meg kutatni, meg tényleg azt megnézni, hogy ami már nyugodt Európában működik, vagy más országokban, azt hogy tudjuk itthon az ittani környezetre, infrastruktúrális adottságokhoz adaptálni és ennek végülis az elsődleges célunk annak idején még csak az volt, hogy egy-két mintakert... Kidom, létrehozása kapcsán ezek, ezek ugye kiderüljenek, kitapasztaljuk, kibákat kikorrigáljuk. Melyik volt egyébként az első? A leges-legelső a millenárison volt a lecsóskert. Az, amit úgy eltüntettek? Igen. Oh. Úgyhogy ma jelenleg a Leonardo kert a legősibb, vagy legrégebbi Aha. kert a fővárosban, és az szintén az első évben, mert azért annak is egy kis története van, mert ugye mi 2000... Na itt a millenárison, miért kellett eltüntetni, mert ott semmi nem lett. E e hát fölújít parkot, nem? Hát ez volt a mondás, hogy hát parkrekonstrució. Eltűnt a róla, meg a, nem tudom, minden volt. Parkrekonstrució. Áldozatául esett a, a, az első, merem vallani, hogy elég innovatív uh -huh. kert. Mert maga az ötlet, mint, mint, mint, mint metódus, az, az szerintem zseniális. De ugye ez az én néző szögem. Úgyhogy én még azt kezdtem elmondani, hogy a, az első évben még a két további uh -huh. kert más szervezésben, mert azért azt hangsúlyoznám, hogy nem kizárólag mi szervezünk már csak ilyen uh -huh. kerteket, a Grundkert, ami tényleg egy nagyon szép alulról jövő kezdeményezésnek egy nagyon Én jó példája. A szintén a nyolcadikban anno, hát már az van beépülve most éppen ott a korvin uh -huh. fejlesztési övezetben. Gyakorlatilag egy parkoló választott el a két kertet, uh -huh. illetve még abban az évben valamikor nyár közepén nyílt a 19. kerület önkormányzati háttérrel az első Kispesti kert a Városi Kertek Egyesületének a szervezésében. Ogyan. Ott tudtak adni rendes igen igen igen, a, igen, igen, lehet, igen. Van hát mi? két panel tömb között uh -huh. igazán, uh -huh. a szerencsés uh -huh. ilyen szempontból. Hát ezt is lehet uh, vizsgálni, hogy melyik, uh, hogyan éri meg, mennyi energiát kell beletenni, milyen besorolása van, hogyan kellett módosítani, uh -huh. akárcsak a jogszabályokat, tehát hogy annak idején azért az önkormányzatok is nehéz helyzetben voltak, hogy hogyan uh, egyáltalán milyen címszó alatt, milyen paragrafus alatt tudják kiadni ezt akár a környékbeli vagy kerületi lakosoknak. Mm -hmm. bármilyen módon. Úgyhogy ezek aztán így szépen kisimultak meg, kiegyenesedtek. Pinked itt az önként, és meg van. De mind minekett, a van kertje, ugye? Parcella. Igen. Par parcella, parcella, igen. igen. <laughs> és ez, ez, ez magán ahogy Hát Igazából én mudának egyik legszebb részéről, Pesidek útról származom, és nekünk volt egy viszonylag nagy, egy 380 négyszögöles kertünk, amiben persze én még kicsikoromban kijártam, ugye apukámat ö, követve, de aztán, ö, aztán hát ugye az, ami kicsit ilyen kötelező jellegű, az az ember nem annyira szereti, és olyan evidensnek vesz, hogy ki tud menni nyáron paradicsomért. Úgyhogy ö, én ezt a pályám sem kötődött a mezőgazdaság, az jogász lettem, és szerintem sokan egyébként átmegyünk ezen a változás, hogy valahogy elkezdünk vonzódni a, a kerthez, és akkor kezdődik egy egy fűszernövény cseréppel a konyhaablakba, aztán, ha kis, van kis erkély az albérletbe, akkor ott már egy, esetleg egy-két paradicsompalánta is elfér, aztán, aztán pedig Pesterzsébetán vettem egy lakást, aminek van egy viszonylag nagy tetőteraszot, már azért a nagyban, nagy üzemben ö, tettem, <gül> vagy csináltam a kertészkedést a <gül> csilivel, és aztán ez odáig fajult ez az érdeklődés, hogy én el is végeztem egy, tehát a, nem a jogászként képeztem tovább magammal, elvégeztem egy joggazda, ok és képzést 2014-ben, és akkor mikor ennek így ez így lefutott, akkor, akkor pont akkor olvastam a... szinte az utolsó pillanatban jelentkeztem a, a kéknek a hirdetésére, hogy a, csinálják a kerthatár elnevezésű közösségi kertet a 9. kelet és 20. kerület határen, és hát bekerültem szerencsésen a Kiválasztottak közé, mert hát ugye ez, ezért ez főleg a belvárosi részen, itt várólisták vannak gyakorlatilag, mm. tehát majdnem a kihalásos alapon lehet mert a parcellákhoz jutni. Ez, ez egy jó, fontos dolog, a... tehát ezt meg akartam, hogy ez, hogy ezt mennyire szervezik maguk a kék, vagy pedig mennyire. Alakul ki spontán az, hogy mondjuk egy társasága azt akarja, hogy én, legyen ilyen. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon még nem tud ez így működni, hogy tényleg a környékbeli három-négy házból látnak egy üres parkolót, vagy grondot, vagy ilyen csittes elhanyagolt területet, hogy ők esetleg bemennek az önkormányzat, hogy ki a tulajdonos. Uh -huh. Valószínűleg már nem is az önkormányzat, mert nagyon sok önkormányzat értékesítette az ingatlanjait. De tegyük fel, hogy megtalálja a tulajdonost, akkor egyáltalán azt, hogy jogi háttérnék, tehát hogy szerződéses, Hát, és így biztosítva, azt szerintem manapság, még amennyire én tudom, nem működik. Tehát majdne, sőt, minden kert mögött, még az önkormányzati kertek mögött is van egy helyi lokálpatrióta, egy zöld, vagy egy civil, vagy valamilyen szakmai szervezet. Na, az az nagyon ezt, jó, ezt, hogyha van ez egy jogász. Ezt, ezt, ezt, ezt, ez az úgynevezett igen. gerilla kertészkedés, az, ami nem, tehát, hogy ez, amire Móni utalt, mm. tehát, hogy ugye ez, ami egy angol száz területről. Uh, a tulajdonjogokkal. Úgy, Igen, így. tehát nem. amikor ez így megy, őszintén én privát, én is merem mondani, hogy aktivistája voltam még annó így a korábbi években, viszont, mint közösségi kert szervező, mi harcoltunk. Nem azt mondom, hogy ellene, hanem az a fajta megkülönböztetésért, hogy egy fontos dolgot ne felejtsünk el. Egy ilyen kert, egy nagyon erős közösségi bázisú történet, és merem használni a szót, még ha is van csipel, hogy fenntartható. Az, uh -huh. hogy én egy magbombát eldobok a Margit híd tövébe, és ott vagy ki a napraforgó, vagy nem, az, uh -huh. az nem fenntartható, nem. tehát azt egy akciónak, vagy figyelemfelkeltő programnak, de ha én felelős vagyok a környezetemért, meg a növényekért, akkor uh -huh. viszont nem csinálok ilyet. Uh -huh. de, hanem az, hogy én hosszú távon fent tudom tartani, és azért használtam a szót, és tudom gondozni a növényt, és visszajárok, és meglocsolom, az, az már uh -huh. egy vállalhatóbb Uh -huh. merem mondani, hogy egy szemléletemnek elfogadhatóbb történet. Tehát akkor itt így lett a határ kertbe, ugye? Kert határ, igen. ami Hogyha leg, a hmm. legekről beszélünk, akkor pillanatnyilag ez a klasszikus értelemben a legnagyobb ö, közösségi kert Magyarországon. És Én ez miért, egy olyan területen van, amit nem akarnak mondjuk beépíteni. Hát, szerencsésen úgy vagy nem tudom, hogy ezt így nevezük nevezhetjük szerencsésnek, tehát ez egyébként a Telekomnak a tulajdona gyakorlatilag az a terület, de nem igazán tudják hasznosítani, tehát beépíteni nem lehet, uh -huh elég ramatja állapotban volt már olyan szempontból, hogy azért ez, ez nem, nem az a történet volt, hogy oda kivonultak a kertészek, és akkor nekiállhattak kertészkedni, mert hogy itt komoly földmunkákat kellett. Á, nem tudom, hogy mondjuk a nyolcadiket volt ez a Igen, ez, ez tényleg egy ilyen klasszikusan. Tehát nem házak között van, nagyon, nagyon izgalmas szociok szociokulturálisan, nem csak maga a közösség nagyon izgalmas, hanem maga a környezet is, tehát Budapest egyik türelmi zónája az, a határoja a kertünk. Ez, majd nem ez, ez az az út, amin a villamos megy a, a, a, ott a Igen, ott, ott fordul a hármas villamos, a és gyárépületeket terület, terület, uh -huh. követően, tehát ott állnak a hölgyek, tehát hogy messziről szoktuk uh, látni őket, de hát ugye ez is hozzátartozik a... Hát csak a, be nem szállnak, kertész. Mi, ott is előfordulhat, abszolút. A bevonás, ez egyébként a nyolcadik kerületben is nagyon jól működött, mert ezt szokták kérdezni. Így nagyon, is? Igen, Igen, abszolút. Uh tehát a környékbeli lakosoknak az aktív uh -huh. vizálása, vagy a gyerekeiknek a bevonása, az Tényi. pozitívan hat az ilyen. ma ez egy nagyon érdekes dolog, mert tulajdonképpen egészen, hogy mondjam csak, tehát nagy különbségek. Abszolút, két, de ez egy kiegyenlítő lehetőség, a megismerik egymást, és hirtelen emberé válik az a... Ki tudja, ki csinál, Abszolút, hogy magában a közösség is uh -huh. rendkívül színes, tehát én azt szoktam mondani, hogy egy ilyen keresztmetszete a társadalomnak, tehát a legmagasabb végzettségű, magas pozícióban lévő embertől egészen a, a nyug, nem mintha most a nyugdíjas, uh -huh. hogy a másik végre helyeznénk, de hogy akár munkanélkül is, de, mert, tehát tényleg nem, nem ez számít, ez egy másfajta közösség, és ugye a szervező illetve az, hogy a motiváció is különböző lehet, van, akinél erősebb az, hogy szeret Közösséghez tartozni van a maga a, a kertészkedési lehetőség, mint a, a, a projektnek a része, tehát ugye ez tényleg, ahogy Móni is mondta, tehát hogy itt elsősorban egy, egy közösségfejlesztési projekt, aminek az eszköze, illetve a, a módja a kertészkedés, mert hogy itt ugye a saját parcellákon kívül vannak közös használatú területek, ágyások, magas ágyások, tehát amit, amit közösen szoktunk gondozni, beültetni, művelni, tehát hogy itt, itt vannak olyan közös események. A kis, ab, onnan és onnan közösek. És ab, abból azt közösen időként megfőzzük. Az, az, az is, igaz, de hogy ő magában olyan, közül. nem az kell mindenképpen megvenni. Abszolút, meg, abszolút uh -huh. meg, meg hát ezek a termények, amik ott vannak, az is gyakorlatilag a, tehát az a közösség. Az, az is, amit megtermel? Az a, a saját, tehát a, saj saj saj a saját Ami most a közösségi részt mondom. Tehát, hogy vannak közös parcellák is, amiket közösen, a saját parcella az szent Egyet, de utána azzal kezdjük, hogy miért van külön parcella közösen és külön saját. Demokrácia most című csatáják a Civil Rádióban Bányai Géza vagyok, és Kertész Monika és Pink Edit a közösségi kertektől a két vendégem. És uh, hallgattuk a zenét, és uh, kértem, hogy ők választanak zenét kivételesen, és uh, a másik majd azt mondják, hogy még afrikaibb lesz, de miért választották? Hát azért, mert, hogy Ugye a közösségi kertek azon kívül, amit már Muni is elmondott, hogy ugye egy széles tárházat nyújtja a nem kifejezetten csak kerthez kapcsolódó programoknak, kulturális, vagy egyéb programoknak, de hogy mi Múni-val úgy kezdtünk el közösen gondolkodni, ugye ott a kertben találkoztunk, hogy mindkettőket nagyon érdekel a, a klímaváltozás, és ugye az ahhoz való, tehát városiként az ahhoz való adaptációnak a lehetősége, az embereknek a segítése abban, hogy, hogy túléljük, illetve jól megéljük ezt a helyzetet, és, és hát ugye Afrika az a, az a kontinens, ami, ami igazából a legkevesebbet árt, a, a, vagy de hát, a legtöbbet, de, de legtöbbet szenved. szenvedi a, a, a klímaváltozásnál. És, és ahol legjobban együtt És ahol nagyon fontos mm -hmm. is, tehát itt igazából a túlélésről szól az, hogy, hogy a, a hagyományos módszereket is, amiket ugye a, a nagyszüleiktől, dédszüleiktől tanultak, meg az, az új módszereket is alkalmazva közösségekben termeljenek, tehát az náluk lét szükséglet, úgyhogy úgy, ugye azért gondoltuk, hogy ez egy jó zene lehet, vagy jó irány. Akkor most visszatérünk, a, ahol elhagytuk. A, a kérdés az utolsó, az volt, hogy említették, vannak közös földek, de vannak magánparcellák. Egyébként ez, a, abban a pillanatban, hogy kimondom, hogy közös meg magán, ez olyan-olyan tulajdonviszony. Ez hát, olyan, hát, igen, ez olyan magyar. Egyik esetben kicsi. sincs tulajdonviszony, hanem, nem ső, Nem, sőt, egyáltalán nincs. Van valami írott jogviszony ez ezzel van, kapcsolatban? Igen, ez egy, ez egy sajátos jogviszony tulajdonképpen azt, azt, azt kifejezés szeretjük használni, hogy gondozásba mm -hmm. a part. Művelés, művelés alávert, és alá parcellahasználókertészek. Igen, mert még csak meg. nem is használat, tehát jogi értelemben ez nem használat, tehát ugye a, a, a kék maga sem... Ö, át, ugye már jogászkodunk többi jogot, mint amivel maga is rendelkezik, tehát hogy nyilván, hogy... hogy Mivel az tulajdonképpen szervezői. Szervező igen. így van, tehát ugye őszekapcsolat tulajdonképpen a, a, a feleket Vagy ilyen mentor, tekintetben. Minden, így igen. van, koordinál, szervez, de, de hogy... Tehát nyilván az benne van a, a pakliban tulajdonképpen, hogy, hogy, hogy bármikor ha mondjuk az adott területet hasznosítják, ugye nyilván pont a, a, a, ezekben a belvárosi területeknél van ez, hogy, hogyha éppen már, már elindul a fejlesztés, már hogy az építkezés, akkor nyilván, hogy, hogy fel kell adni a kertészkedéssel, és hát itt akkor ez nincs, nincs kétség. Oké, okay, tehát visz... átnevezem magamban ja. családi parcellára és közös parcellára. Visszatérve a kérdésre, <gül> hogy arra is válaszoljunk. Egyrészt maga a rendszer az, hogy mindenki a saját kis területét gondozza, és arról minden az övé, tehát nincs terményadó, hmm. meg semmilyen huncutság. Viszont ugye általában ezek egy nagyobb területből vannak kicsípve, meg van tűzrakó, meg találkozóhely, meg közös szerszám, meg komposzt, helyek. És ezeket meg mind közösen kell karbantartani vagy művelni, és hogy miért vannak közös parcelák, például dísznövények virágok, hogy ne az én kis pici 7 négyzetméteremből, vagy még kevesebből néha Úgy vegyem van. el, vagy olyan gyógynövények. Tehát azok a dolgok, amiket a, a kertnek a kellemesebb tételéhhez. Lehet sajátba is, uh -huh. de azért mi nagyon számunkra nagyon fontos az is, hogy. hogy hogy így az embernek a szép érzéke, mm -hmm. meg a jó érzékének mm -hmm. is tegyünk. Meg, meg nagyon fontos, és arra még nem tértünk ide, ki, hogy, hogy kiegészítve vizuális neveléssel, tehát hogy nem mindegy, hogy hogy néz ki, hogy milyen mm -hmm. anyagokat használunk, hogy természetes mm -hmm. anyagok használatára törekszünk, illetve nagyon sok szakmai, kulturális, és uh, merem mondani, hogy ilyen ökodizájn uh, workshopokat, foglalkozásokat is szoktunk tartani, plusz még ezen kívül van uh, zenei, kulturális filmvetítés mm -hmm. és, és egyéb hasonló. És visszatérve még, hogy Miket lehet a közösbe? Például olyan nagy méretű növényeket, amik ugye egy szinte elfoglalná az egész parcellámat, mint a meg közösen tök ugye, tök meg így van, is, pontosan. Vagy, vagy, uh, vagy olyan gyógy, vagy akár fűszerlövények, hmm. amikből nem kell mindenkinek, hogy legyen a sajátjában hiszen két-három nagy, óriás bokor az egész kertet. jót is, is tesz, hogyha folyamatosan szedi az ember, majd akkor friss hajtásai vannak, mm -hmm. tehát ez praktikus is. Illetve olyan növények is vannak, nagyon gyakran akár tematikusan hát ültetve. komoly szakmai... Igen. Mm. dolog, hogy az ember mit hova rakjon és mi legyen belőle. Ez így van, tehát azért a növénytársításra is kell figyelni. Most nem akartam egyetlen emberre vagy. Úgy mondjuk, amit legelőre akattáztam, kíváncsi vagyok. Tehát hogy tehát volt véglegelőnk, ami ugye azt, az legelő, hogy ugye odacsaljuk a méhecskéket és oh. ezt is ugye közös területen. És sikerült ott a... azért igen, hát nem igen. mondom, hogy ő... az én parcélman egy óriási levendulabokor volt még a Leonardo kertben, és azon ilyen ott laknak rajta a méhek. Tehát én, én azt hittem, hogy mind kasbalak de nem útra a levendula a virágok csúcsán kapaszkodtak. De még egyet láttam nyáron, nem, hogy miért. Poloskát gondolom annál többet. Nem, mint poloskával se találkoztam. Az, az el, el, akkor az mind, mind állunk volt a kertbe lehet. Szállnak. De mert ezt a Gyuri mondja kívül, de ő tudom, hogy neki egy gyönyörű kertje van, és ott mindenféle bogár van. De, hát az, de nekem a hatodik igen. kerületi, negyedik emeleti gangos, terasz, számon ne, is van nekem a 20. kerületi. Terasz, Jó, terasz, de a mi utcánkban terasz. nincs magán az utcán, például a fa se csak flaszt. Uh -huh. <gül> hát ezek már ilyen városi poloskák ők a lakásba a is. Szegények. <gül> szóval, hogy olyan növényeket uh -huh. is szoktunk még termeszteni, amely mondjuk a növényvédelmet uh -huh. segíti. Tehát úgy ültetik, hogy, hogy egymást védjék a növények. Akár, uh -huh. akár úgy, vagy hogy azokat felhasználjuk, akár úgy, hogy növénypervként. Ez nagyon levélem. fontos kérdés. Bőt, hogy ez, ez az egész egy bió. Abszolút. Tehát kert. csak zöld használunk vegyszereket, uh -huh. nemeket. Szemetelünk, használunk. komposztálunk, újrahasznosítunk, amit lehet. Tehát hogy egy kicsit így a És ez, szemlélet. És ezzel kapcsolatban mennyire kell győződni az emberek? Se gyakorlatilag nem. Igen? De én legalábbis mi a mi közösségünkben nem volt probléma. Egyrészt uh, szabályzat van rá, tehát ő elfogadja azt kb. mint egy házire, nem kell azért mm -hmm. túl dimenzionálni ezt, de, de azért van egyfajta, egy ilyen írott is, és íratlan szabály, Nagy, vannak kertgyűlések, ahol ezeket megbeszéljük, illetve vannak olyan dolgok, amikről már közösen a közösség dönt, tehát, hogy most legyenek kuka vagy nem, de ugye akkor annak gondja van, azt ki kell vinni, és akkor meg szoktuk általában beszélni, egyrészt igen, mm -hmm. másik meg szoktuk akkor beszélni, hogy akkor amit hozol, azt elviszed, itt a a felenkán vagy a virágcserép, amiből ültetek, az is fölmerülhet, de, de sokkal környezettudatosabbak lettek az emberek, mm -hmm. Sok jobban figyelnek, hogy minél kevesebb csomagolóanyagot tett, tehát, hogy, hogy ilyen apróságokra is oda lehet figyelni, és ezeket a pici tudást és praktikákat is finoman át lehet adni. Tehát, és ezzel, hogy, ha már itt tartunk, igen? nem tudom, mennyire lehet ez ezt mondjuk ellenőrizni, hogy azok az emberek, akik mondjuk itt ezzel találkoznak, és megszokják, hogy persze van egy ekkora darab ö, kicsi föld, amin vagyok, és itt van a szomszédom, hogy nem permetezhetek ami mivel, mert, vagy és hogy ő ne mert az ugyanúgy nekem nem jó. Tehát itt a béke is diktálja, hogy itt, itt, itt nem szabad semmilyen szív dolgot csinálni. Hogy amikor hazamennek, akkor ez mennyire épül be később a Én azt gondolom, hogy erre. Hogy nagyon, és erre van számos visszacsatolásunk, visszaigazolásunk, meg történetünk, meg interjúk, tehát, hogy egyrészt szoktunk kérdőjévet is kitöltetni velük, tehát meg más információforrásból is van, tehát nagyon sokan például a szakdolgozatokat hasonló jellegű témában írják, és általában onnan is van egy pár kutatásokat is végeztünk különböző területekről. És a tényleg az, az nagyon fontos, és itt, itt a programnak egy ilyen kihatását, vagy nem mondom, hogy eredményét, de akár az eredményhez vezető eszköze is az, hogy ezek a pici közösségek, akik a kertméretétől függően ugye egyrészt vannak érintve, de egy-egy parcellát nem egy ember művel, hanem kette, három négyen, öten, vagy összefognak, vagy családtagok, vagy szomszéddal, vagy egyetemisták összeállnak. Tehát, hogy eleve én ilyen két-két és feles szorzóval szoktam számolni parcellánként, de ő ugye hazamegy és akkor otthon is. És van, vannak olyan történetek, én ilyen anekdotaként szoktam mesélni, hogy van olyan, volt olyan kertészünk, aki hát konkrétan tűsarkóba jött le az első foglalkozásokra, és aztán ő mesélte, hogy Talentezás, következő év jó volt. Na, igen mm. Szoktak egyébként munkaidő után ott a környékbeli irodaházakból, Magassarkóba fog csikorgatva alocsulni, meg sorban állni a kannával, mm -hmm. és én szoktam figyelni, hogy így bejönnek ilyen, még a napi stressztől, mm -hmm. egy szavamot ne felejtsem, és utána meg mikor elmennek, akkor így kisimolnak, és mm -hmm. már nem csikorgatják a pókatát. Mert olyan is van, aki csak ott dolgozik? Vagy a környéken dolgozik Vagy a környéken lakik Vagy munka után ért rá és akkor jön mm -hmm. ki Mert ugye tűzőnappal nem Kocsolunk, akkor inkább este megyünk Úgyhogy visszatérve Az anekdotához Az anekdotához, ja, hogy, hogy következő évben Már vitt haza a gangra egy ládát, és aztán mesélte, hogy mindig ment haza locsolni, és mindig vizes volt, és nem értette, hogy miért, és kiderült, hogy a szomszéd titokban locsolta a ládikáját, és a rákövetkező évben már az egész gangon körben mindenkinek uh -huh. volt, és én ezt kb. úgy szoktam mesélni, hogy mint ahogy így a magot, mint a logon is jelzi, hogy egy városi öltözetű, modern Fiatal ember, ahogy szórja magot, így a tudást, meg a szemléletet elhinti, hogy gyakorlatilag azt, hogy ő bekerült egy ilyen programba, egy ilyen szemléletű dolgokat, posztokat, eseményeket, információkat, közös beszélgetéseket, ez lehet a tábortűz mellett is, tehát nem mindig egy ilyen szigorú előadásra kell gondolni, de hogy igenis, hogy azért finoman nem erőszakkal, de finoman azért próbáljuk tágítani a nézeteiket és a szemléletüket formálni, és ő igenis, hogy ezt hazavitte, és utána átadta, és ez így terjed, és ahogy ezek a kertek egyre több van a városban, teljesen mindegy, hogy szervezi, a cél ugyanaz, hogy ezek a kis közösségek így lassan így összeérnek, és, és én hiszek abban, hogy, hogy ezeken a nyitottabb szemléletű embereken keresztül nagyon jó dolgokat meg lehet Abszolút. honosítani, meg lehet be lehet gyakoroltatni, az lehet egy napi rutin is, hogy nem viszek, vagy viszek magammal mondjuk műanyagdobozt, hogy ne vegyek még egyet a kínai nála, mikor amikor ebédnél sorbálok. Most ezek apróságok, de hogy, hogy sok ilyen kis pici dolog uh -huh. hozzájárul ahhoz, hogy, hogy élhet több környezetünk legyen. Mi egy ilyen kertnek a mérlege anyagilag? Hogy értsük? Hát úgy, hogy kell venni dolgokat, mondjuk például legalább egy kapát, vagy ásót, vagy gerebiét, vagy valamit, meg magukat, meg palántákat. Ja, meg hát a földet eleve a legtöbb, hát mondjuk a leonardo tudja, hogy oda kellett vigyek, vigyék 960 a 960 köméter, föld van ott. Mm -hmm. Mert alatt a van tulajdonképpen. Ö, vagy bevizsgáltattuk a talajt. Uh -huh. Tehát nem. ott egy ház volt régen, ugye? Ö, két épületnek a bontásából jött uh -huh. létre az az L alakú telek, igen. Igen. Tehát valami uh -huh. ott volt, hát oda hát hát abban igen, nem lehetett. Hát egy meg azt ugye utatni. egyébként is táplálni kell. Tehát, hogy ja, a földet, igen. Ö, igen. Igen. igen, nagyon ö, sokszor inkább a belvárosi, én mindig azt hit, korábban azt hittem, hogy, hogy valószínűleg a légszennyezettség, vagy egyáltalán ki tudja, milyen épületet bontottak ott le, tehát mi mindig talajvizsgálattal uh -huh. szoktuk kezdeni. Ez igazándiból, ami a tapasztalat mondja, hogy nem is az a baj, hogy szennyezett, hanem inkább az, hogy rendkívül tápanyagszegény, tápanyagszegény sovány a és akkor hát. általában dúsítani kell. Meg mi mindig szoktunk oda vinni biotermőföldet. Külön, ezek régi épületek, amik a régen nem használtak olyan anyagokat. Úgyhogy van, ahol emelt kell igen, kialakítani, kéglá. ez a formát is alakítja, van, ahol van alatta és termőföldet hordunk rá, hát. van, ahol csak tápanyaggal van dúsítva, vagy keverve van. És hát. nagyon szoktunk arra is figyelni, hogy minden évben tavasszal a komposztot terítünk el ősszel trágyát, tehát, hogy uh -huh. azért minden évben az, ami is itt, amit mi már a saját növényeink elvesznek a talajtól, azt is valahogy vissza. Mert akkor várjunk alni. csak, akkor itt még van egy költség, mert akkor ezt a segítséget hogy honorálják, vagy hogy, hogy, hogy, hogy mondjam, mert hát itt egy csomó a -e, munka, igen. Munka, az, hogy oda menjen, és segítsen, és, és pláne megszervezni meg a földet, oda véletlenek, iszonya költségei ez, vannak. Ez, igen, legyünk őszinték, több millió forint egy közösségi kertet uh -huh. létrehozni. Ezt persze természetesen függ a, a területnek az infrastruktúrális Úgy adottságától, uh -huh. meg maga a a lehetőségektől is, tehát, hogy attól is függ, hogy hány parcellát lehet kialakítani. azok ezt nem említették, de most hasított, hogy hát valahol egyszer ezt meg kellett csinálni. Igen. Egyrészt a fenntartást is szokták kérdezni, hogy maga a működés, amikor már egy létrejött kertet működtetni kell, az már nem olyan vészes költség, igazándiból a, a rezsi, tehát a vízhasználat, vagy az engedélyek, vagy a adók, vagy bár, az, az területenként, meg kertenként változik. Tehát én most általánosságokról beszélek, illetve hogyha vannak közös események, akkor annak a költségei, vagy összedobják az emberek, illetve a szerszámok, hogyha elhasználódik, elkopik ki, az élét elveszti. És minden kertben hogy működik. Itt most egy kicsit visszatérnék az általunk létrehozott, illetve működtetett kertekre. Én személy szerint több mint 13 kertnek a létrejöttébe vettem, eddig részt, vagy szakértőként, vagy megvalósítóként, vagy akár működtetőként. És uh, a legnagyobb dolog az a kialakítás, és itt a termőföld, a kerítés, a biztonság, a vízvételi lehetőség, a furtkút, vagy vagy csapvíz, vagy annak a kiépítése, tervezés, kialakítás, ágyások, növények. A mi, általunk biztosított, a mi általunk szervezett programokból mindig biztosítunk közös szerszámtárolót, illetve közös használatú eszközöket, meg szerszámokat, meg nagyon sok szakmai meg közösségi esemény, és ezek mindig ingyenesek és nyilvánosak, tehát itt már megint tudunk nyitni, és nem csak a kert közösségé, hanem, hanem a lakossági, vagy bárki érdeklődőjé. Ezt az induló költséget ezt hogy finanszírozzák? teljesen változó, most így az elmúlt sok évre visszanézve, volt olyan, hogy pályázati összegből, volt olyan, hogy a tulajdonos támogatásából, és az ő ingatlan területén valósult meg, volt olyan, hogy Hát így, általában így támogatásból. Uh -huh. Tehát mi közhasznó alapítvány vagyunk, illetve még egy dolog van, és amiből a, a működés, illetve a mi munkánk, meg hát az előadóidíjak és egyebek vannak fizetve, hogy a mi általunk szervezett kertekbe, de úgy tudom, hogy más kertek is alkalmazzák ezt. Mi alapítványi hozzájárulásként kérünk támogatást. Ez egy évi, merem mondani, egy elképvis hát, összeg 12 ezer forint. Tehát, uh -huh. hogy az ember visszaosztja meg azt, hogy mit kap érte akkor ez egy jelképes összeg, de egyrészt ennek van egy pszichológiai hatása is, mert az egyben finanszírozzuk ezeket hát a dolgokat. Bőve megkapják az ellenértéket. Abszolút, igen, abszolút. Uh -huh. És mennyi a termés, ezt mind a ketten tudják mondani? <gül> hát. Uh, mert azért ez is érdekli az embert, hogy akkor végül is. Nagyon nehéz erre válaszolni, kiegészíteni azzal a kérdéssel. egy ember, akkor hány négyzetméter jut? Hát ez változó. kertenként. de nálunk ugye 8 négyzetméteresek a parcellán. 8 négyzetméter. Mondjuk 6 és 10 között mozog a városban, a kertenként változik. Mm -hmm. Azért picike az? Hát nem, hát, nem, nagy. nem, nem de nagy, de azért. azért. Oké, okay, akkor Hát meg, meg ugye ez, ez megint egy Persze technikai. Egy vidéki ember csak nevetne, ha 8 négyzetméter. Igen, de ugye ez, egy, bár, ez is bár egy olyan. A kis konyha kertek nem olyan nagyok a házak mellett. Jó, hát nem 6-8 nézőt. Hát, meg hogyha ügyesen van megtervezve, hogy az éves terv tulajdonképpen, akkor ugye vannak egymás után következő betések másodvetés. is, hát másodvetés, tehát, mm -hmm. hogy ugye az előbb beszéltünk ja, a talaj... Kitalálják azt, hogy, hogy milyen sorrendben, mennyi, lehet amiből, már előző évben tél alá, vetni, tél alá vetni, akkor amikor azok lejönnek, aha. akkor jöhet Perénkorán... mondjuk adott esetben egy zöldtrágy, alkalmas két-három hetes uh -huh. uh, De ha szerinti, hogy tulajdonképpen mindig van az asztalon a kertből valami Abszolút. lehet, ha az ember ami jól jól így van, így mm. van. Most tehát nekem például, én úgy választottam parcellát, hogy nekem ugye kerítés mellé, tehát ott a például futtatni is, lehet Aha. babot, vagy uborkát, tehát hogy ezért lehet, lehet ezzel is egy picit én növelni Én azt terület, hogy ne annyira széles dolgokban, hanem inkább vertikálisan mm. gondolkozzanak, úgyhogy van, aki vertikális krumpliföldet csinál, és akkor egy nézetméteren... Sérfak, Szokták csinálni, hogy ugye ahhoz, ahhoz a kedvék. nagyon kicsi. Ezt kéne fogni, hogy hát egy igen. Na belőle. például a közös uh -huh. parcellára jó. Uh -huh. Én nagyon szeretném bevezetni olyan uh, bizonyos kertekbe, hogy például legyen olyan hogy közösségi levendul a föld. Uh -huh. És akár annak a terményét, úgy a virágokat, azt vagy visszaforgatják, vagy akár értékesítik, és visszaforgatják a közösségnek a fejlesztésére. a piacra is Akár Akár. Uh -huh. igen. Vagy akár ott is lehet szervezni. De ugye az összefogásnak egy Kormánya az is, amit ugye például most mi fogunk csinálni idén, a parcellatársammal, hogy gyakorlatilag úgy alakítjuk ki a földünket, hogy, hogy ugye, hát ők mert tehát, hogy mi már így egyesítjük az erőinket, <gül> és akkor így, mint mind a ketten már két parcellát művelhetünk, mert ugye a régi <gül> kertészeknek számítunk, tehát ugye a kezetektől, és akkor akkor, gyakorlatilag pont a héten ültünk rá, hétfő este, és átbeszéltük, hogy akkor mi, miután fog következni, és akkor gyakorlatilag így, ugye nem lesz duplikáció, tehát, hogy lesz egy, ami az én nőkém, az a paradicsom, tehát. Mennyiségbe tudok megenni paradicsomot és csilla is. Nagyon szeretített, a az volt nagyon fontos, mm. hogy meglegyen, hogy hol lesz a paradicsom, mert ugye azért a vetés forgóra is figyelni vagy, kell, hogy. 30 négyzetméterre jön a paradicsom, nem, az már az hát az hát az Mondjuk az nem csak az, de nem, azért nem, nem, nem csak ez lesz, de ugye <gül> figyelnünk kell a vetésforgóra is. Tehát Igen. ugye, hogy mi hol volt, tehát, tehát ugye, nem ugyanoda oda előző évben, tehát például a babot sem az lehet az két évig oda tenni. szokták cserégetni, így a. Nem, nem, nem. nem, nem. nem meg e, azt nem is említettük, de tényleg fontos, hogy aki egyszer bekerül a programba, és amíg ő azt tudja és akarja csinálni, addig bent van. Tehát mondjuk azért van nagyon sok növény, van a spárgartit, a stb., amik több van. És nagyon sok függ attól is, hogy na mennyi a termés, ugye a kérdés is volt, hogy, hogy az ember mennyi energiát, szeretetet, mit forgat Igen, bele, hogy gondozza így, a növényeit, a talajt, így hogyan van. pótolja vissza esetleg komposzttal, vagy bármi más, mással. Hogy Én... tudják megvédeni, mert az a másik dolog, hogy azért ez a... Most növényvédelemről beszélnek? Hát nem, a... A... A... Főleg az környéken. Hogy, hogy ott vonul el a, a, a föltelen tömeg az utcán. Jó, ja, a... ja, de gyönyörű, hogy ezek hada. a paradicsomok, beugrom, hogy én egy pármára Meglepő maradom. módon uh -huh. ö, merem mondani, hogy még a környéken nem hogy romlott, hanem a volt is a közbiztonság, uh -huh. és mondjuk akkor maradjunk konkrét például a Leonardo kert esetében, ami ugye egy fejlesztési jövezetnek a szélén uh -huh. van, környékbeliek a szomszédok szólnak, hogy figyelj, itt látunk valakit, nem közületek való, segítenek szólnak, hát hozzánk járnak be a gyerekeik <Színt> játszani, locsolni. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy egy kicsit ilyen bogaras valakiknek tartanak, akik itt kerítés mögött itt szórakoznak a növényekkel, de hogy van egyfajta egy ilyen, ilyen, ilyen összefogás, ilyen segítő, támogató, bizalmi ö, kapcsolat is a lakóköznyezettel. Oh, <laughs> most műsorát hallják, bányai Géza vagyok, Kertész Monika és Pinker itt közösségi kertekről beszélgetünk, és még van egy, egy, egy rövid időnk azért, hogy ezt egy kicsit még tovább taglaljuk. Mondjuk Budapest, hát persze miről is beszélnek, mi itt lakunk mindannyian, meg akik hallgatnak bennünket is, inkább olyan itt laknak, hogy mondjam, emeletes házakba, de van egy csomó vidék is, az hogy van? Tehát a úgy képzelem, hogy ott, ott azért szántóföldek is vannak. A vidéken is vannak lakótelepek. Igen. Igen. Szóval Nem. úgy azok is igen, városokhoz Igen, ezeket kiderül sem. Igen, meg egy kicsit olyan, hogy most azért, mert valaki vidéken lakik még nem biztos, hogy tehát azért ez Na, egy. Ez ez egy tehát azért, mert mi, mi ugye a Budapesten még nem tud meg metró nem Budapest tudom Budapest metrót lakunk, vezetni. Hogy minden ami vidék az ma olyan szépnek látszik. Igen, tehát, hogy, hogy azért ez nem, tehát azért ez egy tudás, mm. tehát meg, meg, meg gyakorlat, tehát hogy azért megvál, tehát az embereknek ugye megváltozott az élete, esetleg lehet vidéken lakik, de egy vidéki mm. városban jár be dolgozni, tehát hogy hogy ez azért, ez azért nagyon, nagyon megváltozott már. Meg ugye adalom. ebben a programban nagyon nagy szerepe van a közösségnek, tehát itt nem csak a kertészkedés, és azért mondom, hogy ne össze ezt a háztály, vagy nem tudom, ilyen hobbikertel, de ami például német... egy, egy kivátás, tehát, hogy mondjuk egy kifutása, kifutás, hogy a kifutása, a városi farm, egy... vagy nagyobb léptékű, vagy de. úgy gondolja, de hogy személyes szinten. Való, hogy van mondjuk egy falu, és hát vannak ilyen közös földjei a, a falunak, de hát nyilván azon nem sok. És, és szóképpen szóval ezeken a a szervezési, meg szellemi alapokon, ott is lehetne valami sikeresdéből csinálni. nagyon jó, jó, jó példa én. erre. Igen. Illetve Ausztriát, pont a magyar határhoz közeleső részét, ott Bécs alatti szakaszon, is nagyon sok olyan jó példa van, hogy a falu, közösségi művelésű hát ott mondjuk dísznövényt tehát virág, meg melegházakkal kezdtek foglalkozni, és most már konkrét bevétele van a településnek, és nem csak a bank, az iskola, a posta asztalán van mindenütt egy csokor virág, hanem őknek hanem ők nekik konkrét bevételi forrásuk van ebből. Már és közösségi kertből nőtte ki magát. Ott tartunk, hogy a vidéken élő emberek se tudnak feltétlenül a kertet, mivel nem értenek a földtől. Ami szomorú éne. igazándiból, hogy nem is éri meg nekik, tehát nagyon hmm. sokan ö, Sose, ugye olcsóban hozzájutnak most már a... Várjásodszolgáltásban dolgoztak, csak ott laknak. Hát, vagy és van szüleik, kertjük, szüleik... de nem éri meg küzdeni velük. Nem, hát igen, tehát El hogy gyakorlatilag nagy egy üzemi a nagyüzemi termelésből származó zöldségek olcsóbbak, gyakorlatilag tehát, olcsóbban kijön tehát, hogy azért ez is, ez is benne van. Azért a hát a Hát persze, hogy finomabb, abszolút, és egészségesebb is, nyilvánvalóan. Tehát, hogy, hogy amit a, a Muni mondott, egy kicsit ilyen már ismételjük önmagunkat, de hogy ennek tényleg a közösségi része az, ami, ami más, mint tehát, vagy mm. ami mássá teszi, mint a, a, az egyedi háztály vagy konyhakerti kertészkedés. tehát, ami ilyen sikertörténetek, hogyha szabad mondjuk cserdit említeni. Tehát, hogy ott is azért nyilván az, az, az, ami novum, és az, ami más, hogy, hogy az embereket koordinálják, hogy nyilván a, a forrás az, az erőforrásoknak a, a megosztása nagyon fontos, tehát, hogy hát, nyilván. Az egy egymás regítése, tehát ugye megosz, a munkának, a megosztása, ez, a feladatoknak. Ez a kívül is. Kihat rá, igen, igen abszolút. abszolút. Tehát barátságok kötődnek, igen. meg tényleg ilyen zegzetes szavakat mondhatnánk most, de, de az előbb is említettem, és nekem ez így mindig fájó pont, hogy, hogy, hogy így a magyar társadalomban hiányoznak ezek a támogató, meg bizalmi abszolút. kapcsolatok, abszolút. és abszolút lehet érezni, hogy van egyfajta, én nagyon pozitív, meg optimista, meg em, talán nem naiv <gül> <Lá>, vagyok <gül> sokkal. <nem> de, <gül> hogy, de hogy van egy Húli. ilyen nagyon finom. Uh -huh. Fejlődés, egy pici ilyen tendencia a felé, hogy, hogy annak idején, amikor ezt elkezdtük, ilyen nagyon bizalmatlan néztek ránk így az emberek, hogy mi ez az egész, ezek mit akarnak, ugye nem volt előképese, csak max nyugati példákra tudtunk mutatni, mint sok esetben, de, de most már egy új kertet nyitni, már az alapokat nem kell elmagyarázni, de nem. gondoljunk csak bele, ugye, hogy van a sharing economy, vagy ezek a megosztásos dolgok, a nem. közösségi szerelési, bringaműhely, a bútor, nem. a kismama, ronytötöző. Ez Ezt természetesen Folytatódhat ilyesmiben. Abszolút. Maga a szemlélet szerintem, tehát hogy most már sokkal több közösségi alapú dolog van. Nem. Az idősebb generációban is volt egyfajta, hogy közös, akkor így egy kicsit így bekavarták így a történelem és politikai emlékeiket, hogy ami közös, annak az nem az már nem közös jó. Az már nem jó. De a nagyon sok napon, idősebb én. generációból való kertészünk jó, is van. Régen és a közös, azt szerint, hogy előbb elvették. Igen, igen én na, nem akartam elengedni neked, hogy ez senki, tulajdonképpen tehát ugye abból van egy ilyen olvasata. De tényleg tartunk, az és egy és olyan ez szép dolog, hogy, hogy van, aki, ugye említettük itt, Edith is mondta, hogy, hogy különböző motivációs háttérrel jönnek, kinek ez fontos, kinek az, de hogy sokszor, amikor együtt közösen dolgozunk, tényleg azt nem is mondtuk, hogy, hogy itt nem az van, hogy egy, egy kertészeti cég egy kész kertet így szalag átad, hanem már a kezdetektől sokszor a tervezési fázistól a lendő közösség már be van vonva, uh -huh. és fizikailag talicskázunk, uh -huh. lapátolunk, több tonna földet mozgatunk, terítünk, kitűzünk, mérünk, izadunk, tehát, hogy az emberek... Hát azt szerintem kell is, bevonodnak, kialakul a, a felelősségérzetet, uh -huh. látszik is egyébként a közösségén is, aki utólag csatlakozott be, utóléri a többieket, de azért más az, amikor tényleg az ember mm, megérzi ilyen, azt, hogy saját önél a, a, a, a Tehát amikor én mm -hmm. először kim voltam a kerthatárba, akkor effektíve először. Az volt még egy a... előtt volt szerintem? Hát, ah, hogy akkor kezdtük el a, a Gáborral, ugye a tájépítéssel kijelölni a horcánákat. Azért. Így... azért induljunk ki abból, hogy szeretnénk, hogy még legyen ilyen? Abszolút. <laughs> és ki tudja, körülnéz valaki, és azt mondja, hogy hopp, én ott láttam egy üres területet, ha hát nem tudom én hol, uh -huh. a töltés mellett, vagy valami, mert mondjuk például itt is megy vasút, és akkor van uh -huh. egy csomó üres föld, ilyen helyen is lehet csinálni? Hát, ja, tehát azért figyelni kell ilyenekre, hogy mondjuk főleg, hogyha belvárosi üres, vagy fog kítelekni, hogy milyen a benapozottsága, uh -huh. és a többi, Na tehát azért, azért, azért, azért környezett, és azért megközelíthetőség, de például a bikás parkos alkalmas lenne, a, Ott van közösségi ez kert, gyengel, ez az 11. kerületben, azt hiszem, három vagy négy Én kert igen? is van. Nekünk ah. is van egy kertünk, az egy kicsit kiebbott ott ö, örmező szélén. Az önkormányzatnak is van egy vagy két kertje, úgyhogy ott van. Kellen a hmm. másik Én, irányba, tehát a zöldség, Duna felé ne? irányba is vannak hmm. kertek. Hmm. És azok nagyobb bacsák is. Nem, nem kimondottan. Hmm. Szóval, amikor ez elindul, akkor mikor jön az első sikerélmény? az nagyon hamar jön. Amikor, amikor az első kis... <gül> hát ezt nem feladja, tehát, hogy mennyire kell ne, számolni. Hát ugye, amikor ugye először kibújik egy, vagy elkezd, elkezd egy egy magból valami... Akkor már otthon az elő palántezés. Igen, tehát elő amikor elő a eset, tehát nagyon-nagyon hamar. De nagyon, valami nagyon valami vagy valami előttem. De, Még tehát, szóval hát, ilyenki... az ember, Jó, hát, biztos járt biológiai ólára. Nem, nem, mi szoktunk meg. tartani foglalkozásokat is, tehát konkrétan olyan is volt, hogy megmutatjuk, hogy hogy kell Magot vetni, palántázni, mm. hogy kell ásni. Tehát kinn a szabadtéren is, a helyszínen, de nagyon sokszor ugye zárt körülvetítéssel, előadóval, egyetemről hívunk meg előadókat nem adott tematikán. A boltban a, a pénzt? Fele, tudja, fele. Hogy ez most ez, az egy ez feketeretek vagy cég lesz? Nem, és így, így őszintén, minket. ugye a. mi szoktuk kérdezni, mm. és nem azért, mert ez előny vagy hátrány, hanem egyáltalán mi munkánkat segít, mm. hogy mennyire készítsük őket. Föl. Ez valóban a kérdőiben mm. is szerepel. Körülbelül 50-50 akinek semmit, tehát lövése sincs, uh -huh. szerszámot hogy kell megfogni kb. a másik fele meg vagy ö, vidéken, vagy nagyinál, vagy a konyhamlakba, uh -huh. ugye, mint hallottuk már, kísérletezett ezzel-azzal, és olyanokat is ismerek, akik vidéken nagy területen ö, gazdálkodtak, és még mindig mondják, hogy még mindig hallok újat. Még és mindig erőben hallok újat. ez mennyit vesz ki az emberből? Attól függ, mit ültet, és milyen időjárás van. Uh -huh. Ez is volt kérdése. De Lehet gondolom, japán hogy kertet is csinálni, és akkor havonta egyszer elgerebézem a kavicsokat. De mondjuk azért egy 10-15 nem kell annyit görnyedni, hogy mondjuk valaki nekem tudom gerinc Van, Vannak nyelő igen, nyelő szerszámaink Aha. is, de azért ha az Azért 8 négyzetméter felálltását, de azért az úgy másnap azért érzi az emberek. Hát Hát érződik a vizé után is egy fél napig kell. De ha vidéken az... uh -huh. a vidéken körülnézünk, a 70-80 éves nénikék simán ott környezetnek, és igen. nem nyögnek. Tehát az mm. azért valami... Jó, jó, tehát régen azért használták De például, hogyha valakinek az ásással van problémájuk, ugye van a permakulturális kertészkedés, tehát akkor adott esetben van a szép föl segít, ha valaki Például nekem ősszel volt problémáim, és gyakorlatilag egy társ segített, és ő felfelásta a nekem. De hát mondom, a múlcsúzás. Ha valaki nyaralni megy, akkor megkér, hogy ajlétszirocsoljatok helyett. De hát teszünk föl kérdéseket egymásnak, tehát hogy nálad is ez van-e, láttam, hogy ezt el, mondjuk nem olajjal, akkor jó volt-e, tehát, hogy, hogy, hogy ez egy folyamatos ilyen Egy Egymás között is egymás van tapasztalatcsere, uh -huh. ugye van, aki tapasztalta, van, aki nem, mi is tartunk foglalkozásokat, tehát, hogy amikor interakció, megy a termés, már cserebere. Meg van cserebere, uh -huh. így van, tehát akkor vannak, ugye, magukat ö, mentenek meg gyakorlatilag, tehát ugye tetszett az a paradicsom, amit mondjuk termesztettem, akkor uh -huh. megkérdezte. Jaj, abból bocsánat, abból már tett. csak kevés időnk, van, de nem akarok ezzel egy Igen? nagy témát nyitni. <gül> ja, csak eszembe jutott a magukra, meg a paradicsom uh -huh. fajtákról, hogy vannak spéci magjaik. Uh -huh. uh -huh. Én is gyűjtő én vagyok. <gül> a feketétől a citromalak. Szóval nem ilyen hibridek, fél. meg ilyesmi, hanem nagyon igazi ízás. Én még Kaliforniából is hoztam tavaly külön, különleges magokat. Úgyhogy Csak abszolút mondja. <gül> ja? ja? ja? Még lehetett <gül> Nem, mert ez teljesen hivatalosan, tehát, hogy ezek ilyen becsomagok. Volt, okay, okay. Voltak, úgyhogy ezzel sem volt. Ami izgalmas egyébként, hogy azon túl, hogy az ember egy kicsit így az öngondoskodást is így picibe megérzi, megtapasztalja, hogy, hogy nagyon sokan vannak, akik elkezdtek visszanyúlni régi vagy ősi magyar mm -hmm. fajtákhoz, és itt nem a magyarkodáson van a lényeg, hanem hogy ugyanak nincs, mert nem csak hei. az, hanem ugye akkor nincs, ellenállóbb nincs, mm -hmm. nincs mm -hmm. kó kórokozója annyira a másik, meg hogy a másik vonal a, a kísérletező. Te ez az experimentális kertészet, hogy akkor most csíkos cékla, pöttyös répa, nem Roét, tudom. Járja a, a magboltokat, és a Igen, akkor mindegyű, mert hát fel is lehet ugye. mert fel kell készülni, meg vannak gyűjtők. Magnak a génbankjuk is van? Nem, nem, nem, nem, nem, nem nekünk. nem kérdezek többet, mert nyíthatjuk a következő órát. Ő kell készülni arra is, ugye, ami nem sikerült, ugye az is egy tapasztalat tett nekem, például a hagyma, nem nagyon sikerült eddig, szerettem, Azt nagyon szeretem, és az okra sem, meg a tehát hát az nekem Ez az például az nekem meg óriási mélyünk. Van azt tudják viszont igen, tehát. Hogy meg az ez időjárástól van a is. Egyik évben iszonyat jó idő van a uh -huh. Paradicsomra következőben, meg, meg elviszi, uh -huh. a paradicsom vész. Uh -huh. És uh -huh. visszatérve még volt egy kérdés, hogy mennyi a termés, ugye ez is nehéz. Volt olyan, hogy így befogadtam ilyen maradék négy palántát, egy 5-5 méteres parcel, meg anno a milenárison, és a négy tőről uh, volt, hogy három naponta 10 kiló paradicsomot vittem haza, egy konyha pulton, egy ilyen 80 centis konyha pulton azért egy elég komoly kupac. És még egy nagyon fontos dolgot, miért elműszi, <gül> <gül> <gül> hogy hogy lehet elérni magukat közösségikertek.hu Nem sokára hirdetjük a megőresedett parcellákra a helyet, ez remélem nem számít reklámnak, és tényleg csak annyit mondanák, nem tudom mennyire sikerült ezt átadni, hogy ez egy szerelemprojekt nekünk, tehát Ján, hogy ez csak, csak, <gül> csak örömből lehet. Köszönjük Kertész Monikának és Pinkelitnek, és élnek. köszönjük a közösségik kertésnek, Bánya Igézak és Péterfi <gül> musica weyo pues sicui na fia la la wey tota mama no, to na fashulale hey. tota mama wey ani maneno tota mama na fashulale apa dia mi mando mingi mto mama Ma quando miso, mi so e ne munguali tu ye ye po si corre la vita che tutta mamma tu miani maledo awe tutta mamma in affushulare tutta la la che Tutamami na pa shula le, tuni ani maneno yo yo yo yo. Tutamali, tutamami na pa shula maneno yo yo yo yo. Tutamami na pa shula le, tutu alawe, tuni ani Nem.